Bé, eh, continuem amb la següent alcaldable, eh, Mireia Cortés, 52 anys, candidata a l'alcaldia de Sallent pel Partit Esquerra Republicana de Catalunya. De professió és mestra de primària i com a experiència política podem destacar que va ser l'alcaldessa d'aquest municipi de Sallent durant el període del 2003 al 2007 ha estat regidora a l'oposició durant els últims quatre anys, també ha estat consellera comarcal eh, entre els períodes 2003-2011, no sé si també en l'actualitat, o també a l'actualitat, consellera nacional d'Esquerra des del 2008 fins a l'actualitat i secretari de formació de l'Executiva regional d'Esquerra des del 2003 també fins a l'actualitat. Eh, altres Uh, càrrecs que podem destacar de la Mirella, doncs que va ser fundadora, uh, membre fundadora de, de Carrilet, membre de la de gegantera de Sallent, de l'Alain Teatral i de Sallent decideix. Actualment la Mirella representa un partit d'esquerra, en aquest cas com dèiem, que disposa de quatre regidors a l'Ajuntament de Sallent. Continuem amb el mateix format, uh, les mateixes uh, normes igual que abans i quan vulgui el públic doncs podeu començar amb les preguntes. Bé, bueno, seguim mantenint la tònica no? preguntarem sobre els, els runams. si també podem fer-nos una idea de, de la idea que té cada, cada candidat o cada partit en aquest cas com, com enfocarem o com enfocaríeu en el cas d'estar altre cop al govern tota la problemàtica dels runams, però també potser el tema de la, de la mineria si vosaltres hi veieu una sortida, si no, si s'ha si d'apostar per això... Bé, bueno, ens donessis quatre pautes de, del que penseu a Esquerra. Bona nit a tothom en, prim... Se sent, eh? sí. a tothom en primer lloc. ve aquesta pregunta, tu saps perfectament Jordi, doncs que nosaltres en el mandat que vem estar a l'Ajuntament, el 2003-2004, vem lluitar molt per aquest tema fins i tot doncs, en el moment en què es va voler incrementar fer una ampliació del Ronam Salí aquí a Sallent, nosaltres ens hi vam oposar de totes totes perquè pensàvem que no era lògic a més a més de tenir tota l'escombrera que, que teníem abans a més a més s'incrementés de la manera exagerada que s'ha incrementat en aquests últims anys i per tant ja ens hi vam oposar i amb junta de govern vam decidir que no donaríem ampliació al Ronam Salí. Mm, evidentment doncs vam tenir molts problemes, moltes pressions, i i bé, mm, finalment s'ha doncs, donat l'autorització ambiental en aquest, en aquest mandat, perquè el mateix que ens demanaven a nosaltres, s'ha demanat aquest mandat últim dels quatre últims anys, i sense cap mena de problema s'ha doncs, concedit, S augmentat s'ha ampliat la superfície del runam i si algú puja al cogulló, doncs hi ja veurà el que ha passat en aquests últims quatre anys perquè és per posar-se les mans al cap. Això per un cantó. Mm i no sé si també afegint amb, que, amb la pregunta que s'ha fet abans a l'Esteve quan es parlava del Cogulló nosaltres sempre quan ens parlaven d'una ampliació o quan teníem algun tracte amb l'empresa minera sempre havíem parlat d'aquest famós conveni que poguéssim tenir perquè mentre no hi hagi aquest conveni entre ajuntament i i Berpotage, que és la, que és la propietària del, del, del, del poblat ibèric del Cogulló, la Generalitat de Catalunya, el patrimoni, no hi invertirà aquí a Sallent. Per tant, com a mínim, ja que es va donar el, el permís, l'autorització, perquè hi hagués aquesta ampliació, com a mínim s'hauria pogut negociar ja doncs, que aquest conveni, alguna cosa a canvi, perquè a part de l'ampliació del Ronam Salí no hi ha hagut res en absolut a canvi i aquesta era una de les qüestions que s'hagués pogut fer en aquell moment ara ho tenim una mica pelut pel que fa al tema de la mineria doncs bé, suposo que aquests dies si heu seguit una mica a la premsa n'heu sentit a parlar bastant i heu sentit a dir doncs, també, de que eh, a Súria segurament doncs, que s'hi instal·larà una planta de sal flotada, que l'hem reivindicada durant molts anys aquí a Sallent i que tenim un ronam molt més important a Sallent que no pas a Súria, però la, la planta de sal flotada segurament, almenys el que diu la premsa, fins i tot avui encara hi havia algun, algun, alguna notícia, de moment sembla ser que és això no és segur perquè no hi ha res segur és el que nosaltres sabem via premsa via juntament, no tenim res mm, per altra banda doncs també via premsa sembla que tota la inversió que s'ha de fer de 600 milions que l'altre dia va sortir al Regió 7 doncs aniran a parar a Súria i a Sallent sembla que de moment no hi anirà res i que mm, amb un futur no gaire llunyà la mina de Sallent va tancada això és el que sabem a través de la premsa eh? Bona tarda. Creus, Mireia, que, és, que acabarà sent estrictament necessària que l'Ajuntament, hi hagi que hagi, s'acabi entenent amb la piscina, per tal de, que pugui oferir al poble unes instal·lacions més dignes? Perquè ara també és un fet que qualsevol poble d'aquí de, del voltant, sense, així una miqueta cop d'ull, els recursos econòmics que la seva població li pugui arribar a donar, Té unes instal·lacions que ens passen les, la, la mà per la cara, des del punt de vista de la netedat, de l'eficiència energètica, etc etc. Sí, Sallena amb la piscina hem tingut, per una banda, en un moment determinat vam tenir una sort i per una altra banda, actualment, doncs no la tenim aquesta sort vam tenir una sort perquè vam ser un dels, dels primers clubs després de Manresa, o no sé si fins i tot juntament a Manresa, de que vam tenir una piscina vam tenir un club natació en els seus anys, eh, en els anys de fundació, doncs molt bo i a més a més hi havia molta activitat aquí al, al Club Natació Sallent. Què ha passat? Que les instal·lacions s'han anat fent velles hi ha hagut poc manteniment gestionar-les és caríssim però clar, la piscina de Sallent ha fet les funcions, sí que és un club, un club privat, però ha la funció també de piscina municipal. Sallent disposava d'una piscina, d'un club privat, disposava de piscina que gairebé tots hi hem anat, i en canvi els altres pobles de la comarca, la gran majoria no disposaven de piscina. Clar, què ha passat els últims anys? Els altres ens han passat una mica la mà per la cara perquè tothom s'ha adequat els equipaments mm, de piscina doncs, actuals i en canvi la piscina de Sallent al verhi poc manteniment donc les instal·lacions estan envellides. Nosaltres hem parlat amb la piscina i ens hem vist i, i bé i ens han ensenyat fins i tot una bram, un avantprojecte que, bueno, que sembla que tenen, que tenen projectat doncs, per començar a fer mm, petites reparacions i també mm, Millorar, per poder millorar aquest equipament i a veure, crec que com ajuntament sí que hem d'anar conjuntament piscina i ajuntament eh, per treure, per solventar aquest problema i a més a més doncs perquè la piscina pugui ser, pugui estar serà difícil també perquè a veure, una instal·lació un club com el que hi ha aquí a Sallena amb aquestes instal·lacions no el té ningú més de la comarca, però de mica en mica crec que hem d'anar superant eh, tot aquest dèficit que té actualment l'equipament per tant nosaltres sí que estarem al costat de la piscina amb tot el que l'Ajuntament pugui La pregunta de tots és eh... Com ho veieu, el tema aquest que vaig repetint a tothom, que jo penso que la gent mereix 13 regidors que treballin en un equip de govern, ja sé que és difícil, i després el tema de la participació ciutadana, que ho trobo clau. Mirant de ser una mica precisos, a veure quins, quines vies eficients podem tenir la gent, que no som de cap partit, però que ens interessa la vila per poder participar. Gràcies. Bé, què més ens agradaria que nosaltres que tenir 13 regidors en un ajuntament? Imagineu-vos, si amb 5 regidors, o amb 6 regidors, o amb 7 regidors de majoria absoluta es pot fer feina, imagina't amb 13 regidors la feina que es podria fer, no? encara molt més i molt més eficient. No? A veure, som uns partits polítics que cadascú, per, per això justament cadascú està en el seu partit polític, perquè les idees són diferents. Uns ens podem ajustar més amb conceptes i amb idees amb altres per tant, clar, per això cadascú està situat nosaltres estem disposats a obrir la porta, ja la tenim oberta sempre i quan doncs el nostre projecte s'avingui amb aquells projectes comuns de d'altres llavors clar, és difícil que tots puguem estar treballant a l'Ajuntament perquè els projectes són diferents, ara quan se ve amb, amb el que tu has proposat en el teu programa, nosaltres no hi tenim cap mena d'inconvenient, tot el contrari. Pel tema de participació ciutadana, nosaltres sí que en el nostre programa sí que hi portem doncs obrir la porta a la ciutadania, perquè ja és hora. A més a més, un ajuntament sense els ciutadans està perdut. I també és hora de que... Sallent, en aquest cas, els ciutadans de Sallent, doncs prenguin decisions. I, per una banda, doncs, això també ajuda l'Ajuntament, no per, no per expulsar-te la responsabilitat, sinó perquè quan es pren una decisió conjuntament, aquella decisió és més, és més valorada i més volguda i potser més estimada i, i, i potser hi participes molt més en el que es projectarà després que no pas si te l'han imposat i no t'han demanat la teva opinió. Per tant, nosaltres, amb temes mm, puntuals i que siguin interessants i, i importants per sa llen, fins i tot mm, pensem amb la consulta popular. Hola, aquí. Jo en repetiré la pregunta que li he fet abans a l'Albert. Uh... Voldria saber amb um, què podem comptar amb vosaltres per tal de tancar d'una vegada definitivament ja el tema de l'estació. Beve ja saps que aquest tema doncs és un tema que nosaltres ens elvem en el nostre mandat doncs, el elvem impulsar i el elvem tirant endavant i si no hagués estat així i si hagués invertit moltes hores i, i molts patiments doncs ara no seríem en el lloc que estem i si tu em demanes què farà l'Ajuntament, en el cas de que nosaltres estiguem a l'equip de govern, continuarem amb la mateixa línia. Nosaltres continuarem estant al costat dels veïns de l'estació que encara no tenen solucionat el seu problema i treballarem amb el mateix èmfasi que ho hemm fer en el en el, mandat, en el mandat anterior. Haurem de mirar quins són els temes que s'han d'acabar de, de resoldre, perquè alguns ja ho estan i per tant, tot allò que estigui a la nostra mà, i sempre conjuntament amb vosaltres perquè també, i això val la pena de dir-ho que si no haguéssim anat conjuntament participació que abans deies Esteve si veïns de l'estació i ajuntament no haguessin anat junts ara no estaríem parlant de la resolució d'aquest problema tan important per tant, estarem al vostre costat Bona tarda A veure, em sorprèn perquè l'Esteva, amb els dos dies que venim al fer aquesta pregunta de si per què no es treballa a l'Ajuntament els trets regidors jo et diria que algun dia vinguessis als plens vine i llavors podràs palpar la diferència i els punts de vista entre uns i altres vull dir, a veure, una persona com tu Maribel, perdona alguna cosa això acabarà una pregunta sí, sí, sí. No. això acabarà i ràpid acabarà ràpid perquè no em sol ostendre gaire no, jo sé que ell és un home preparat i no t'ha de sorprendre. La pregunta és, Mirella, vosaltres teniu uns punts concrets o prioritaris que penseu que podreu tirar endavant? En el vostre programa no l'he vist tampoc, eh? Sí, a veure, en primer lloc, el primer que nosaltres volem fer és saber com està realment l'estat actual de les finances de l'Ajuntament, perquè això és molt important perquè aquesta, com es deia abans mateix, doncs, sense un pressupost no, no, no, no es pot fer cap obra ni es pot fer cap planificació. Per tant, això és important. Estem en un context de, de, de crisi global, la, la Generalitat el govern de la Generalitat està fent unes retallades brutals en tots els aspectes i els ajuntaments ho patirem moltíssim i a més a més l'Ajuntament de Sallent doncs també està per les informacions que tenim nosaltres està en un estat molt deficitari en quant a economia llavors clar, l'economia és la mare dels ous perquè sense això no es pot tirar res endavant ara, a part d'això, tenim un projecte que per nosaltres és el projecte que tirarem endavant, que és el més gran i el més important que és el... convertir la nau de Can Carrera en una sala polivalent cultural en una sala cultural polivalent. Per què això? Primer perquè doncs a Sallent hi ha una necessitat molt gran amb això, amb, amb un equipament d'aquestes característiques, tots els pobles de la comarca el tenen excepte Sallent, vull dir que estem, estem a la cua de tots els poblets petits fins i tot, fins i tot de Cabrianes, que també tenen un equipament d'aquest tipus i nosaltres no el tenim, i per tant hi ja és hora. A més a més, també la compra de la nau de Can Carrera aquesta necessitat en el mandat anterior 2003-2007 en el qual jo era alcaldessa i ja es va veure aquesta necessitat i vam ser nosaltres qui ho vam comprar per tant és un projecte que va quedar aturat que en aquests 4 anys doncs, no s'hi ha fet res i ara nosaltres el tornarem a engegar i aquí sí que té de dir doncs que aquest per nosaltres serà el prioritari com a gran equipament eh? llavors com que sabem que l'Ajuntament està tan malament, no ens podem comprometre a grans obres faraòniques ni a vendre fum. Això no ho farem. Per tant, què ens comprometem a fer? Doncs, en quant a obres, serà un manteniment dels, dels carrers, de les places i de les zones ajardinades perquè actualment també estan en un estat bastant descuidat. I per tant, aquest serà una de les prioritats. Uh... Un altre tema que, que també serà prioritari per nosaltres és buscar un model diferent amb la recollida selectiva d'escombraries, de, de, perquè actualment Sallent ja veieu com està amb contenidors que fins i tot ens desdibuixen el paisatge urbà perquè no ens el deixa veure. Per tant, aquest serà un altre dels nostres punts. No sé si vols que vaigui afegint... Hola, bona tarda. Cornet, es tracta del següent. És a dir, ho he explicat abans amb l'Albert, quan tenim una demanda d'arreglar el jardí, de pudar els arbres, d'arreglar l'entorn, de pintar no sé què, doncs sempre fem la demanda, llavors l'alcalde, el, el regidor, el regidor, no sé què, la brigada, és un procés molt lent que nosaltres també ens costa manejar lo perquè no tenim cap persona alliberada per fer-ho i tal. Llavors el que demanem, que igual que ja tenim en les festes que gestionem un petit pressupost, demanem també, eh, un, estem gestionant aquests dies amb l'equip de govern, un conveni, però com que no està acabat, Eh, demanem un conveni que també permetrà estalviar per atrapar part l'Ajuntament de Sallent perquè clar no caldrà que dediqui uns recursos, unes persones a venir a treballar allà, nosaltres ja ens ho farem eh, llavors estàs a favor d'aquesta autonomia i d'aquest conveni amb la supervisió que calgui o no? Bé mm, evidentment que estic a favor aquesta és, és una altra manera de participació ciutadana que parlava abans l'Esteve i a més a més eh, Cabrianes ens n'ha donat l'exemple i és molt més fàcil per l'Ajuntament i és molt més bo per vosaltres, no només a Cornet, sinó en d'altres circumstàncies. Per què? Perquè vosaltres sabeu les necessitats que teniu, vosaltres sou els que aixafeu el terreny cada dia i vosaltres sabeu quines petites obres s'hi pot fer. Nosaltres hem de tenir una confiança en vosaltres, que ja la tenim, que ja l'hem tinguda sempre, i per tant, qui millor que vosaltres per gestionar-vos el vostre pressupost i destinar-lo amb les necessitats que creieu prioritàries. Per altra banda, també t'he de dir que en el, en el mandat anterior vam començar amb, petits, amb aquestes petites operacions de pressupostos, per exemple, a l'Escola Els Pins, a l'Esquitx, ho vam fer també a l'escola Torres Amat, ho vam fer a l'escola de música, que els vam dotar de la seva part del pressupost perquè ells sabien les necessitats que tenien i perquè poguessin gestionar-lo de la millor manera possible. Perquè a vegades a nosaltres ens pot semblar d'una manera, però el qui ho palpa cada dia pensa que té unes prioritats per sobre de les que nosaltres que un ajuntament pot pensar. Per tant, estem completament a favor i a més a més facilita la tasca de l'ajuntament. Oh. Aquí ens esteu pintant el panorama tan negre amb l'economia de l'Ajuntament Tu dius que primer tens de saber com estan els contes Penseu fer una auditoria per saber exactament què ha passat durant aquests quatre anys? A veure, nosaltres pintem un panorama negre, pintem el panorama real, vull dir, no, no hem d'enganyar ningú. D'altra banda, bé, ja hi estem acostumats a treballar d'aquesta manera perquè l'any 2003 doncs, ens vam trobar amb, amb una situació semblant i bé ens en sortir i encara puguem, vam poder deixar un estalvi important a l'Ajuntament d'uns dos milions d'euros. A més a més, vam rebaixar tot l'endeutament i penso que vam sanejar l'Ajuntament. Eh, és preocupant, sí que és preocupant, perquè si ens trobem en un mes de setembre en el qual no pots pagar les nòmines, com em vaig trobar jo a l'any 2003, doncs és difícil. Pensem fer una auditoria, no ens hem plantejat en principi allò de dir farem una auditoria, però sí que ens hem plantejat resseguir, o sigui, resseguir tots els temes econòmics un per un i tal com estan una auditoria, evidentment quan fas una auditoria hi ha un problema també, i és que costa molts diners i costa molts diners costa molt temps i no sé si l'Ajuntament podrà disposar d'aquesta part econòmica també per pagar l'auditoria, si és necessària la farem però sí que, com deia abans l'Esteve, també hi ha persones que ens poden ajudar, persones expertes en temes econòmics, que també ens poden ajudar doncs a a veure, a mirar tal com està actualment l'estat econòmic de, de l'Ajuntament. Jo tinc la mateixa pregunta que abans, que és què creus que, que ha de fer un Ajuntament amb un punt d'informació juvenil perquè funcioni bé, i si la turbina està funcionant com hauria de funcionar? Un punt d'informació juvenil, primer de tot, ha de buscar complicitats amb, primer de tot, políticament hi has d'estar d'acord perquè abans és el que dèiem, no? una cosa és la part tècnica i l'altra és la part política. Quan tu vols tirar un projecte endavant, ja has d'estar d'acord. El punt d'informació juvenil també es, va, també es va engegar en el mandat 2003-2007, per tant prové del nostre mandat, i vam apostar, i vam apostar justament perquè hi havia unes necessitats, perquè políticament hi creiem i volíem crear unes complicitats amb el jovent d'aquest poble. Unes complicitats que no van ser-hi a temps perquè sí que va ser gairebé a final de mandat i no vam poder executar unes línies perquè ja fos, se seguissin en aquesta, en aquesta legislatura actual. Mm, què ha passat a la turbina? Doncs com que no hi ha, no hi ha hagut una, una idea política clara, mm, sí que hi ha un jovent que assisteix a la turbina però no s'està arribant a tota la, la, la, la part de la joventut de Sallent i sí que potser hi ha 15 o 20 persones que assisteixen regularment però no són representatives de tot el jovent de Sallent sinó que són representatives d'una part del jovent de Sallent i hem d'anar-lo a buscar hem d'anar a buscar aquestes complicitats per tant nosaltres sí que hi apostem i a més a més també apostem perquè hi hagi una política ben feta i la persona que ho porti doncs, també tingui unes directrius clares del que hagi d'efectuar de, si em demanes què opino jo actualment de la turbina jo penso que no està ben enfocada i per tant s'hi ha de posar s'hi ha d'incidir fortament nosaltres hi creiem i a més a més doncs, en el programa de joventut també tenim engegar dinamitzar la turbina no només en passar-hi la tarda sinó en projectes, en en, en amb projectes, amb programes amb ajudar amb xicots i amb noies doncs, que tinguin problemes socials amb tot un seguit de qüestions que es puguin portar a la pràctica El tema del CAT és esotèric. Eh, el CAT el gestiona una empresa privada, però l'Ajuntament eh, ha de córrer amb les despeses corrents de manteniment, per exemple, uns 1.500 euros de llum mensuals. Eh, quin futur li veieu això, sobretot quan s'acabi aquesta subvenció de la que, que s'està vivint ara durant 5 anys? Quin futur li veieu amb això si hi ha algun, algun projecte de viabilitat que hagi fet l'empresa o simplement pensa esgotar aquests cinc anys i després deixar-ho tancat i barrat. Gràcies. Sí, Vera, veure, en el moment en què es va començar a parlar d'aquest CAT, a Sallent nosaltres havíem posat a damunt de la taula set paquets turístics per poder desenvolupar perquè el cat no quedés com un bolet. Clar, el cat qui ha passat, el cat s'ha fet la instal·lació en allà. l'Ajuntament no creu amb el cat. Ara no sé què passarà amb el govern de la Generalitat clar. sónón uns projectes que no sabem si s'hi apostarà o no s'hi apostarà, però nosaltres, en el cat, no teníem el cat com un bolet allà al mig, sinó com un seguit de projectes que estessin envoltant al voltant d'aquest cat i no només un projecte turístic que s'allèn, sinó també un projecte territorial, un projecte comarcal que dinamitzés aquest cat i que s'hi pogués fer una cosa, que s'hi pugués fer alguna cosa, clar, ara està concebut, em sembla com un restaurant, mmm sembla que s'hi pot que s'hi pot anar a dinar i poca cosa més, si passa un audiovisual i hi ha una botigueta, eh, que s'hi venen productes, clar, aquest no he, aquesta no era la filosofia del cat, sinó que era una xarxa territorial de tot Catalunya en el qual s'expliqués mmm, la història de Catalunya a través de tots aquests punts, però a més a més el territori més pròxim i sobretot Sallent que hi estiguessin involucrats perquè Sallent, allò que diem, hi ha un projecte turístic, mmm, clar quan parlem del turisme no parlem del turisme de platja, aquest turisme que nosaltres ens pensem però sí que cal, val la pena perquè és una activitat econòmica molt important el turisme i a més a més mmm, també serveix primer per a conèixer l'entorn, però a més a més perquè aquí ens en puguem, ens en puguem també beneficiar i això vol dir doncs, que ens en puguem beneficiar d'una manera d'arreglar sa llent, d'arreglar tot l'entorn i de poder, clar, no és un bolet, el Cugulló és un bolet, ara sí, el Cugulló és un bolet, el CAT és un bolet, la Casa Torres Amat és un bolet, clar, si tot això no ho agrupes i no ho ajuntes, tot és un bolet que no que no, no en treus un rendiment una, com a activitat econòmica i segurament que hi haurà pèrdues. Per tant, s'ha de mirar veure com està actualment, quina política s'hi vol aplicar. clar. Per exemple, allà a la Butxosa, nosaltres teníem un projecte que era el centre d'interpretació del Montibert, que quedava lligat en allà, a les escoles de la Butxosa, i hi havia una subvenció que donava la propietària, que era Infoinvest, de, to, de tot aquell barri, una subvenció de 110.000 euros, no s'ha gestionat, per tant, 110.000 euros, gairebé 20 milions de pessetes, són, molts, són diners, no sé si estan perduts, però de moment no en estan lloc. hi havia també el tema de la corbatera, i clar, hi enllaçava amb tot el programa polític que era celler la memòria de l'aigua, tot això s'ha perdut. A més a més, també teníem previst rehabilitar la Casa Torres Amat, que ja estava redactat al Pla d'Usos, i ara doncs, ens proposem en aquest proper mandat de fer ja el projecte per a la rehabilitació, perquè fins i tot els balcons estan caient i cal, cal això, és patrimoni i és turisme. Una miqueta per, per tenir una, una opinió contrastada. Eh, creus que la relació amb Sorea s'ha de revisar? I si creus que s'ha de revisar, per no ara ser repetitiu amb tot el que he comentat abans, coincidiries més o menys amb el que he pogut dir? Sorea és una ruïna, per Sallent ha estat una ruïna. Mm, el que abans ha explicat l'Albert és cert, tenim un problema amb Sorea que és que tenim un conveni que es va signar fa anys per 35 anys de gestió municipal de l'aigua i això vol dir que és una hipoteca brutal pel poble de Sallent. Clar, quan jo he anat pels ajuntaments bueno, ens hem trobat amb, amb diferents alcaldes i hem parlat de què sore nosaltres aquí a Sallent tenim un conveni amb soà ja per 35 anys es posen tots less mans al cap perquè un conveni per 8 anys i pots estar d'acord però per 35 anys vol dir una hipoteca Imagineu-vos d'aquí a 35 anys ara hi ha ja de, devem passar potser pels 20 pels 10, pels deu fixeu-vos doncs encara els anys que ens falten eh, per anar aguantant doncs tot això. clar a més a més, el que dius tu, nosaltres fins i tot vem intentar doncs, de que amb algunes qüestions poder mm, convocar concurs perquè poguessin, mm, poguessin fer algunes obres d'altres empreses de l'aigua, però és impossible estar tan lligat i encotillat que costarà, costarà, costarà sortir-se'n d'aquí abans dels 35 anys a més a més, pensa que totes aquestes tarifes que s'apliquen van també per una fórmula una fórmula que també està dintre del conveni. Per tant, clar, és difícil, eh? Es pot renegociar, ja n'hem parlat, però no vol renegociar, és un negoci. Parles, ara que parles, per exemple, de fórmules, poc coneixement general, si, per exemple, 4 metres, perquè les clavegueres van... les clavegueres van en trams de 4 en 4 metres... Doncs, si els primers 4 metres valen X, sabeu quan valen 8, el, el, doble, el doble de tram, de tramada, o sigui, 8 metres, valen 2X. 12 metres, o sigui, el triple de tram, val 3X, i així successivament. O sigui, el que ha fet aquesta fórmula ho és molt just en matemàtiques o és molt maliciós, però és clar, les empreses no podem esperar d'aquí trenta-cinc anys havíem què passarà amb el següent conveni i havíem si les clavgueres ens assortran a un preu raonable, que llavores nosaltres ho hem de repercutir en els nostres clients. Si no hi aporteu cap solució, només, no, no. només... Jo no dic que no hi portem cap solució, eh? em, em permet. Sí. Si no hi aportem diguéssim, solució des del punt de vista que... De puntualment revisar situacions, o meu pare, injustes, doncs quina opció ens queda? Perquè, esclar, en qualsevol feina, com més, com més metres fas d'una cosa, aquell preu unitari es va, diguéssim, adequant a aquell increment. O sigui, hi ha d'haver-hi, diguéssim, un coeficient reductor, perquè, doncs, si tu tens una màquina emplaçada en un lloc i ha de treballar-hi tres hores doncs el cost de dur-la si se n'hi acabarà estar nou doncs és... Bueno, no, no, cal, no cal que ho expliqui això que tots ho entenem A veure, jo no dic que no hi aportem cap solució les solucions ja les hi han volgut aportar però pensa que quan s'ha signat un conveni d'aquest tipus amb, amb una empresa si l'empresa que ha fet jo no gest... jo no li... aquest, aquest conveni ha ja ve de temps eh? Vull dir, no l'hem signat nosaltres però clar, nosaltres ja, ja el teníem a damunt de la taula i ja hem parlat amb SOREA però SOREA té aquell preu Llavors, clar, o, o t'agafes aquell preu o negocies que sempre et diuen que no perquè els que imposen el preu són ells perquè està posat a dintre del conveni i hi ha una fórmula que et diu de com ho has de gestionar o mh, trenques el conveni i amb la qual cosa ja saps que quan es trenca un conveni has d'anar a jutjat no sé si sortirà més càrtels suc als moixons ens ho, podem, ens ho podem proposar també, vull dir, s'ha de revisar bé però seria una altra manera llavors potser sí que hauríem de fer una consulta popular i demanar a la gent què preferiu o què preferim entre tots, clar gràcies. no és fàcil, eh? Vull dir, són molts diners això que et dic jo eh? gràcies Bé, doncs, fins aquí les preguntes i les respostes de l'alcaldable Mireia Cortés, candidata d'Esquerra Republicana a les eleccions el 22 de maig. Uh, gràcies per haver vingut i molta sort amb les eleccions. Gràcies. Farem una petita pausa de 4 minuts pels anuncis i tornem. Venga. Eleccions Municipals 2011. Programació especial a Ràdio Sallent.